Első. Sörlé a homlokát ráncolva keresgélt az íróasztalában. Világosan emlékezett arra, hogy a hétvégi esküvők forgatókönyveit, mint mindig, a jobb oldalon fekvő dosziéba tette, most pedig, mintha a föld nyelte volna előket. őket. Ez nem lehet igaz. Pillanatokig szinte lélegzett visszafojtva meredt az összekuszált papírhalomra. Elkészült a kávé, kukkantott be az iroda ajtaján kolléganője.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 – Shirley Taylor! – az ő keze szinte elveszett a férfi hatalmas tenyerében. – Foglaljon helyet! – Shirley! – Richard tűnődve nézett rá. Amióta a kollégája odakint kiejtette a nevét, azóta izlelgetem. Gyönyörű! – leplezetlen csodálattal simogatta végig a tekintete. – Gyönyörű neve van!